vi sänks en man efter 35-40 års åldern, mörk på år och lång När det gäller utredningen var den till en början eh, undermålig. Spaningsledaren Hans Holmer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson. Polis. Spår. Högerextrema EAP. 3 årig Kostascherörelsen. Sia Italienska P2-logen. kroppsbyggare. C. Och en och annan ensam gång. Jag har alltså inte nått att Palme som var svensk statsminister. Jag hade inget smärtsamt resultat än jag. Nu ska vi ut på röva, jag. Vi ska ut och röva. Hej samt lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemånspodden. En podcast om palmemordet Jag heter Johannes Finlaggson, precis som vanligt Precis som vanligt så finns jag på Twitter Och ni får precis som vanligt gärna följa mig där At Johabed heter jag Ni kan säkert hitta mig om ni är duktiga Och idag så ska vi prata om Ett av de stora spåren som inte tagits upp här i podden hittills Det ska jag göra med en man som sitter bredvid mig Som heter Martin Sonneby, Känner? Hej, vad det är ganska bra, ja. vi sitter i din uh, Lya, din mm. lägenhet i Stockholm, mm. väldigt Tack. Uh, du har en hund här också Ja vi får hoppas att hon uh, tar det lugnt, vi har varit ute och sprungit på morgonen så jag hoppas uh -huh. att hon är så här. Uh, men det, det ska gå bra, hon brukar störa oss när vi gör våran podd, för vi gör uh -huh. den vid det här bordet också okay. uh, Och eran podd är... Uh... Den heter Alla mina kamrater, Fritti Fritsson och David Reed, uh. det är väldigt roligt faktiskt Ja, jag håller med. Stäng av denna podden och lyssna på den. Men det gör inte så mycket om hunden Bodil det stör så mycket eftersom vi nu har nämnt att den finns. Ja bra, Det blir lite mer naturligt. Så. Ja precis, så att de inte tror att vi bara flåsa och på drägglappar och så. Här. Även om vi gör det så kommer man skylla på hunden. Vi ska då, nu vet man att du har en podd, men mm. man kanske vill lära känna dig på andra vis också. Så jag tänkte med de här vanliga formella frågorna, ja, just det. att lyssna ska få lära känna dig. Då börjar vi med namn. Martin, Olof, Ernesto, Sonneby. Ernesto? Mm. Coolt. Uh, är det någon av namnen från någon uh, släkting? Eller är det bara namn som dina föräldrar gillade. Nej, uh, I men Olof är från min pappa. Eller jag tror min farfar och... och uh, pappa heter det. Mm. Och Ernesto för att det är coolt. Nå, ja, typ. <laughs> eller, min, min mamma är född i Buenos Aires. Har uh. du um, någon kända alias? Nej... Alltså som i... Man hade ju mycket sådana när man var liten, men det är inte så mycket nu. Nu är det mera efternamnet kanske. Så. Ja, att du går efter sådana Ja, precis. Så man går alltid efter vad som är ovanligast av före Ja, exakt. Ja. Man så. hade ju massor med, med öknamn och smeknamn när man var liten. Men, alltså jag hade ju... Mina två bästa kompisar på min gata var två år äldre än jag. Mm. Och deras äldre bröder var, var två år äldre än dem. Mm så att det var killar som var fyra år äldre än jag eh, i, liksom hela tiden i, i omlopp kringen mm. och det var man ju alltid lägs ner på skalan så att det blev mycket så att man blev nerjord med öknen. Mm. så att Martin blev blev Märta, för att det var så här. Mm. Ja, det var som, en, som ett chenand det, mm. det, det var inte så bra och sen blev det sen blev det märtma märtma ja som att, som att det är typ, att man är någon typ av eh, Essens eller någon typ av substans Som, som smägma eller... Ja exakt, fetma eller något sånt där, liksom. Jag blev som att Om man skulle ta den här figuren Märta och bara mala ner henne I någon typ av processen Så skulle det bli märtma Eller jag vet, jag vet inte om de tänkte så långt Men det är väl så man kan tänka sig att ja. Uh, och ah, sen, sen fortsätter det ännu längre Då blev det Mertma brain Som, att, som är ir, alltså, sarkastiskt att man inte var liksom, så skarp Så att, så att uh, När de gick i, i Sexan tror jag så där, Sexan, sjuan och jag gick i tvåan, trean mm. Så fick man höra Matt my brain och det, det Men då, var då får där, man ändå ursäkta Att du inte var riktigt lika smart som de Just när det är en går i andra klass och en går i sjätte klass Ja uh, jag tycker att det, det, är liksom, det, det är för mycket Att begära av en åttaåring åring <laughs> Förstod du inte vad brain betyder då? Ja, men det tror jag. Ja. Det tror jag. Tack vare... Nej, men man hade lite, ja, men jag, jag hade lite engelska kunskaper. Jag med Mina föräldrar lärde mig engelska. För att de, min mamma och min pappa pratade innan min mamma lärde sig svenska. Aha. Så pratade de engelska med varandra. Okay. Så det är nästan mitt första språk, på något konstigt sätt. Ja. Är ditt första språk engelska med brytning då? Ja, precis. <laughs> ska med svensk respektive någon typ av latinsk, sydländsk, brytning. fan vad illa alltså. Ja. Äh, är de bra på engelska nu, dina föräldrar? Ja, alltså min mamma är duktig duktig, har varit bättre tror jag. Ja. Men hon är, hon är har examen är, i engelsk litteratur, så okay. hon, hon var så där hon, hon, kunde fin engelska. Nej. Ja. ja men va, äh, men. Äh, Uh, Matt My brain. Han avte det det, du länge. Du, nej. Det är inte så att du blir på på en stupsen. Det, <laughs> det var länge sedan. Jag borde inte ha tagit upp det. här Det var länge sedan, det var, det där, det var från. Alltså, långt innan jag var kanske tonåring sådär, ja. så. Men det, det är sånt där som ligger kvar igen. Född <laughs> äh, 1976, var då? I Amman, Jordanien faktiskt. Oj. Mm. Uh, varför blev det där? Ja, mina föräldrar jobbade där. Mina, uh, de, de bodde i Sverige typ 72-74, till 74, tror jag. Mm. Och sen så, så åkte de dit. Min pappa jobbade på vattenprojekt. Mm. Uh, han är ingenjör. Och så... Um, och så ja, de bodde 74 så skulle jag säga. 74, skulle säga. 74-76, tror jag, i Sverige. 76-78, uh, där nere. Okay. Och sen 78 och framåt i, i Sverige. Så mina första två år bodde där. Uh, vad är din sysselsättning? Frilansande humorproducent, jag vet inte. Men Man skulle vilja säga att man gör stand-up bara. Fast, och det är ju grunden i allt man gör. Fast det, det, är, ju, det är ju inte. Det, man kan inte betala upp det hället mer. Men jag kan inte i alla fall. Du gör just stora, stora företagsgig och turnéer och sådant. Nej, det var länge sedan jag gjorde det. Eller ja, kanske ett halvår sedan jag gjorde ett företagsgig. De kommer, sporadiskt, mm. så här, men det är ingenting man kan så här, leva på. Och jag vill nog inte det. Så. Mm. Det är fruktansvärt. Vad är ditt världs då? Eh, Nyköping, tror jag. Det var en här dataföretag. Mm. Eh, 30 pers i någon hotelllobby. Mm. De hade ätit middag och eh, jag gick upp och var, och var dålig. Jag var ju väldigt ny då. Mm. Och så satt en så här riktig gubbe längst fram, mellan 50 och 60, med armarna i kors. Mm. Och ställde frågan, får du betalt för det här? Mitt under ditt uh, sätt. Mitt i <laughs> en mening. Um, och, uh, och jag skulle vara där i 40 minuter. Och jag kände redan efter 7-8 att det här bär liksom inte. Mm. Uh, det funkar inte. Körde du hela 40? Ja, jag tror jag gjorde det. Det är ju proffsigt. Det är sån här grej man hör om amerikanska kommunikater. Uh. Även när de bombar så... De får inte betalt om de kör under den tiden som är avtalet. Ja, det, det står en ägare där med en check. Och en klocka. Du, du ska göra ditt jobb. Jag vet mm. det, är något, det är något väldigt eh, osympatiskt med det mm. Men vad gör du för andra du sa producent också. Vad gör du för humorgrejer som inte är strukt? Liksom? Jag, jag skriver lite manus och och, och, och är det mer? Jag fick något gig här om dagen att skriva låttext till en reklamlåt. Ehm. Jag har gjort en podcast precis för, även vet inte när det kommer ut, för pengar. Aha. Det är något företag som ska, som ska börja köra podcast. Ja, Så du pratade om företaget då? Ja, vi, vi pratade om miljö och så hållbarhet och sånt där. Aha. Jag tror att de vill ha någon typ av hållbarhetsvinkel på sitt, sitt företag. Så att ja. Ja, men du vet Sådana, sådana grejer som, som dyker upp. Och sen kanske det är något konfagigg och sånt där. Ja. Och, och någonting som någon vill ha på internet som man gör. Spelar in någon liten film eller sånt där. Det, det, det, det, kommer, det kommer så här små saker jag lever, jag lever inte fett kan jag säga Ojej. Oj oj oj du, en, du har en lägenhet i Stockholm Ja precis Du har råd att en hund <laughs> Ja fast det är jag och min tjej Vi delar ju okay. på kostnaderna Så det är inte så farligt Vad ja, fan kostar en hund? Det är ändå 4 500 i månaden Jag har ingen så jag har ingen... Det beror på vad det är för hund Hur mycket de äter Ja, det är mat och sånt där. Men mest är det ju försäkring och skit. Ja, just det. Och sprutor och, och ja. knips av olika könsdelar och sådana saker. Precis. Nu har jag tur, nu är min sambo veterinär så att hon gör ju det mesta. Aha. Hon gör det liksom, smugla in hunden så här vi en annan hund hon ska ta hand om så bara lägger hon... <laughs> Och ja, det hon göra samma eller det handlar mer om att vi ta med sig grejer från jobbet. och så här, ja. så här, Vaccinera enkla grejer. Mm, mm. Men det är ju rätt ofta hon bara tänker, oh, jag har ingen aning om vad det där är. Och så, <laughs> men då får man ju gå och träffa någon, liksom. Ja. Det är fan dyrt. Så bara gå och träffa en jävla veterinär för, du vet, hon haltar lite. Mm. Två, fyra kostar det. Men hur, vad gör man då? För, är det liksom sjukgymnastik då? Eller? Ja, det beror ju på vad det är så Men om man om, om mår dåligt Eller så här går illa ja, Hur halt... fixar man ja, en, en men, haltande hund? Ja, man, man vilar bara Men man, ja. du vet, man ju tar ju röntgen, plåtar Och, okay. och, och, och kollar så här, Och hon, de känner efter Precis som man är hos läkaren liksom. ja. Vrider på, på handen Om man har ont i liksom, handleden Och så säger de vad det är för någonting Och så säger de att man får vila i ett par veckor Säger man till hunden. Gå, ja. gå inte. Lägg ingen tyngd på den här tassen. Ingen fotboll. <laughs> äh, men det är, det, är, det är riktigt dyrt om. Äh, alltså minsta grej. Bara, bara ja. gå dit och, och skriva in sig kostar 2000 typ. Ja. Så det, men det, då märker man ju vad, vad det kostar på riktigt när man går till läkaren. För att det är ju mm. det, är det. Vi har ju ingen försäkring på. Allt är privat. Ja. Privat sjukvård <laughs> ähm, Har du något kriminellt förflutet? Men du är dömd för någonting? Eh, delvis om du är dömd för något. Om det finns något du vill berätta om som du inte är dömd för. Om du har varit i klammari med rättvisan på något vis. Som du känner för att förtälja. Eh, men det, är, alltså, det har väl varit lite grann sådär... Jag blev gripen en gång när jag var 16. Det var EM, eh, EM 92 mm. i Sverige. Just det. Så. Eh, 19... var... Sommaren 1992. Ja, det här var efter... Eh, Uh, semifinalen var Sverige var det inte Sverige England? Jag jag minns inte. Eller var det, nej, det kan inte ha varit Sverige England. Det var nog uh, nej, det var, det var en semifinal så det var Sverige uh, Danmark. Mm. Och jag skulle ta mig från från Järdet där det varit och uh, de hade ju sådana öl på 90-talet. Det var mm. väldigt, väldigt stort med öl Jag skulle ta mig från Järdet till typ Bromma så det, det är genom hela stan liksom, mm. östra till västra stan och eh, hamnade mitt i jättekravaller. Alltså hela mm. kungsgatan var gigantiska, krav, hundratals, kanske tusentals människor som sprang fram och tillbaka, krossade skyltfönster och eh, så. Här. Och jag hamnade mitt i det här. Och då, då skulle vi, eh, då skulle försöka, så det gick jag liksom genom kravallerna, kan man säga, mm. för att, för att liksom bara ta mig västerut. Och blev då gripen av... Det var, polisen gick ju som på någon typ av led bara så här, framåt. Både puffade folk framåt. Blev gripen, eh, satt i buss och så här, inkörd till Kronobergshäktorn. Så ligger bara några här. härifrån. De bara dig för att du var det. Ja, man får inte vara på en plats eh, som är alltså där det ja, där är upplopp. Då, det, då, det, är ett, det är ett brott. <laughs> Våldsamt upplopp. Sen ska jag inte sticka under stol med att jag tyckte att det var lite så här... Lite spännande. När man är 16, och wow, folk... Ja. folk alltså, det var... Det var inte så att andan föll på och du bara klirade. Nej, nej. men jag stod ju eh, storögd och tittade på mm. när, när det stod, jag minns att det stod där, sju, åtta svenska huliganer och hoppade jämfota på en, en tysk bil, D, klistermärket D bakpå, <laughs> på Kungsgatan. Och de hoppade på den tills den var alltså, nästan platt. De, mm. de hoppade in hela taket liksom. Stackars tyska bil. Mm. Uh, men jag blev gripen för inkört till Kronobergsäktet och uh, satt i en cell med, med en annan kille. Mm. Och uh, ser du mera förhör kanske fyra på morgonen, för de hade ju så många förhör. Mm. Uh, så så att Så bara satt och väntade där? Och jag sa, såhär, ej, jag var bara där, jag vände mm. och Och uh, de sa inte så mycket mer. Då de, de ringde mina föräldrar, för jag var ju år nu. Ringde min far kanske halv fem fem på morgonen och sa vi har din son här gripen vill du hämta honom <laughs> på kungsholmen och då sa han nej han får nog ta sig hem själv <laughs> ja men det är sunt ja. jag vet inte att faen kan någonting ja 16 och sen var det som att man muckade från kåken när man kommer in det är så här, du vet morgon är sommarmorgon så här klockan <laughs> halv sex ja precis du känner och, doften av asfalt ja precis Och de, de öppnar de här grindarna <laughs> så här, i sidled och så, så. så står jag där och bara Japp. Då åker vi hem då Då tar vi tunnelbanan hem <laughs> um, Ficka var... tillbaka läsaren Som hade tagit av sina fickor så här. Ja men det tror jag ja, För det är också en del i blir här bli från fängelse. från fängelset ja, Återfå sin De säger, säger vad det är för någonting Här har vi ett papper En mobiltelefon, 12 kilo Tung <laughs> Men var jag, det, det, det var ju en lång, alltså, lång historia. Men jag har alltså, jag väl jag gjort ganska mycket. Jag vill, alltså, jag har inte haft några problem med att ta så här, illegala droger och sånt där heller. Men det är ju ett okay. brott, liksom. Ja. Men uh, du har aldrig och uh, dit för det? Nej, nej. Jag var åtalad en gång för ringande narkotikabrott. Det är en lång historia. Mm. Uh, men jag blev friad. Du vill inte dra den långa historien i korta drag? Det kan jag göra. Uh, uh, i, i, i korta drag var det att... Uh, jag fick Det blev husransakan hemma hos mig mm. Och den här, den här storyn finns i boken Jag bombade kan du säga Jag gör reklam för den boken också ja. men, men då, det kom... då får du lite cash där Då får du en 50-öring för varje bok som Ja, ah, Jag tror att jag är färdig med den Jag har mm. redan fått betalt mm. Men, men de, de kom hem till mig i alla fall Jag vet inte varför Men de, de sa att det luktar gräs i porten Och mm. jag sa okej okay och så gick de bara in och letade genom hela min lägenhet och hittade en påse med, med, som det hade varit eh, cannabis i, alltså mm. gräs alltså eh, spår av cannabis kan man säga och, eh, och det visade sig sedan vara 0,11 gram cannabis eh, i den här påsen och, om, man, alltså, om man inte vet det så är det, det är väldigt, väldigt lite mm. det är väldigt lite um, och det, det här visste de för att de skickade sen till kriminal tekniska ja. laboratoriet i Linköping och vägde det. Och för att faktiskt fastställa att det är cannabis och inte något annat ja. bara att det bara är torra löv eller någonting. Men sen att så liksom hade funnits en skala under ringa. Precis. Så hade det hade varit det liksom. Ja, Pytte. <laughs> Pitta inga narkotika på Men det var det jag sa till honom också det här var så där, du vet, Han visade upp den här triumferande han på honom, att, att han att jag på honom för, för då sa jag så, såhär oh, Vilket major bust <laughs> eh, då, och, Men då sa han eh, Med lite stolthet i rösten att Ja men du vet vi har ju tagit folk för mängder Som inte ens är mätbara Och jag bara tänkte Oj, ja, där. Och sen blev det då i alla fall eh, Det blev rättegång Och eh, jag försvarade mig själv att för en för sån här skitmål så får man ingen offentlig försvarare ja, ja. Jag försvarade mig själv och blev friad. Jag lyckades skapa på något sätt rimligt tvivel kring det här. Att det målet. kunde vara någon annans Nej, men jag hade hittat ut min lägenhet. Och mm. jag, menar, jag har haft folk hemma och sånt där. Alltså, man, det där hittar de längst in i någon, någon städsgrubb. Liksom. Mm. Jag kan omöjligt ha koll på hela mitt hem när det liksom är människor hemma hos mig. Ja. Och så, så målar jag upp ett scenario till, till rätten att ponera att ni kanske har en fest. Mm. ponera att det kommer någon kommer hem någon som inte ni känner eh, det kanske ramlar ner en extra tablett under er säng mm. eh, och då kommer polisen dit, ser det här och ni blir då åtalade för, för narkotikabrott, det här kan hända vem som helst av er ponera att någon på en fest går in längst in i stadskrubben exakt på. Mm. Mm. Mm. Ja. Ja. men det, det, alltså, det, det gäller ju bara att skapa rimlig tvivel ja. så, för... så blir fri vi... Ja, ja, ja, precis. Åtalet ogillades. Så det var jag rätt stolt över, faktiskt. Ja, du kan sätta dig på ditt CV. Ja. <laughs> Högst på CV. Et. Friad, agerade egenförsvar och, och kom undan. Ja. <laughs> eh, ja, men så det är väl mest sådana grejer. Sen, sen ja. är det väl så här, alltså, är, svartjobb. Jag menar, är svartjobb, olagligt, det är ja. det är väl. Men det är inget som hindrar en att bli minister, liksom. Nej, exakt. Eller ja, det väl att de har betalat svart oftast, det har jag också gjort. Ja. Jag har ju varit på båda ändarna av, av det, det, det svarta betalningsspektrat. Jag bara förklarar jag om någon från skattmyndigheten lyssnar nu så det är ju inget att göra längre. Nej gud nu. Sånt, sånt, sånt, där, sånt där har jag lagt av med precis året innan pre precisionstiden ja. gick ut för sådana saker. Ja. Uh. Skulle du bedöma dig själv som en ensam galning eller som en del av en konspiration? Vad gäller en Palme -grej, eller, eller bara rent allmänt. Jag tycker rent allmänt hur du är som personlighet. Jag är nog mer en ensam galning. Alltså. Mm. Jag är ingen föreningsmänniska. Nej. Det är det därför du valt kanske stupbranker? Ja, men jag tror det. Jag tror det. Jag vill, inte ha, alltså, jag, tror, jag vill inte ha en chef. Jag vill heller inte vara chef, tror jag. Nej. Um, och och jag, jag, jag, jag, gärna, jag har inga problem med att vara själv. Och jag har inga problem med att jobba själv och sånt där. Nej. Mm. Jag tycker det är kul att jobba med andra Och det är nyttigt tror jag Men, men om jag fick välja så här, Alltså bara vara själv Eller bara vara liksom, på en arbetsplats mm. Så måste jag nog välja att bara vara själv och Har man galenskap Som går med en här ensam Om man snackar ensam galning jag, jag tror att jag är benägen Att bli deprimerad och sånt där Speciellt när det liksom är, är skitmörkt Och, och ja. deppigt i Sverige Alltså halva året Ja Ja. Från, från, typ, nej men från november till, till februari, det är ett mm. helvete faktiskt Jag håller med um, Så nej, jag är nog ganska galn inne Vi ska gå över till att börja prata om vad den här podden uh, i och handlar om Och det gör jag genom att ställa frågan Martin Sonneby, också känd som <laughs> <laughs> Matt, Matt My Brain, han också <laughs> Alias Matt My Brain Var befann du dig? dig? Natten mellan den sista februari och den första mars 1986. Jag var i, i Sälen med, med min familj och åkte ja. uh, och vi var, jag, jag minns exakt vad det var. Vi var på, var på något vandrarhem uh, utanför Sälen som heter Rörbäcksnäs. Mm. Väldigt så här fint Dala-stil. Uh, något, något stort hus med, med en massa små rum och så ett gemensamt uh, sällskapsrum. Så där. Mm. Uh, de, de hade allt det där. Gästbok och, och tv. Fina, sköna soffor och sånt där. Så där var vi, och eh, det var visst var det en, en lördag morgon. Jag skulle gå upp och eh, sätta på Godmorgon Sverige. För att man ville ju se. Eller jag gillade egentligen hela Godmorgon Sverige. Det spelar ingen roll, alltså, att det var så här. TV för gamla eller någonting. Så här, i, I allt det här, men det var bara en mysig stämning kring ja. morgon och Sverige. Vad var det i det-programmet förutom det här tecknade? Hackaxpet som alla pratar om att de missade. Men vad var det? Var det som Morgon TV idag, liksom? Nej, det var lite mer kaffe. kommer vara en kaffeprogram, Café, ja. Norrköping, feeling på allting. Och så, du vet, de, det är lite allt möjligt. De tar in någon som har huggit ut en, en, en gubbe ur ett bit trä. De har lite gäster, de har lite musik. Jag vet inte. Det var det var allmänt en snyggn lounge feeling på hela på hela godmorgon Sverige. Så jag, jag gillade det. Även, och så, men tecknade det tecknade var ju givetvis hö, som liksom höjdpunkten för ett barn. Men jag kunde sitta och se hela godmorgon Sverige från. Jag tror att det drog väl igång klockan åtta då. Mm. Um, så jag, jag, jag drog på det och då, då eh, hörde jag, då är ju bara nyhetssändning. Mm. Och så väldigt deppigt. Och så är det någon som säger, Olof Palme har dött. Och då går jag in till mina föräldrar som inte än, än har, jag tror de är vakna men de har inte kommit ut ur rummet än. Mm. Och så sa jag, Palme är död. Och de har kollat på mig så att vad pratar de? Eh, och så vinkade jag ut dem till tvn sådär. Och vi, ja, de, de fortsätter berätta om så här, vad som har hänt. Ja. Och då går det upp för dem eh, vad som har hänt. Och min mamma börjar gråta. Och du vet, mm. kastar sig i armarna på min pappa. Och min pappa ser väldigt eh, bekymrad ut. Mm. Han gråter inte, liksom, men han ser bekymrad ut. Och hon bälar. Liksom. Mm. Eh, Och, var det för att, var hon särskilt gillade, tyckte om Olof Palme? Eller var det situationen att den eh, Nej, jag tror att det, det var båda och, men jag tror, nej, jag tror definitivt att gäller det Palme. Mm. Uh, hon var ju sån här idealist, idealistisk, mm. idealistisk, <laughs> det är jätteskillnad för de två. Ja. Idealistisk uh, socialist. Min pappa okay. var mer av en sån här, sån här gammal gråsosse. Ja, så man, så var, han var sosse för att han var för att han arbetade. Ja, men för det är det man är liksom. Ja. Om man är från Värmland och, och, mm. och inte kommer från fina förhållanden och sådär. Mm. Och, äh, men det, det, var så, det var ju alltså, 70-80-talet i Sverige så var det väl, vad hade de i, i Sverige, sossarna? Det känns som att de hade 70-80 procent. Ja, det känns vis. så. Alla var ju sossar på något vis, ja. utom en liten klick kring kungen. Loppe <laughs> och de killarna ja, och var precis. moderat. Så i min värld var det så, alla var ju sossar liksom. Ja. Men han, alltså de var, men det var två olika typer av eh, vänsterideologier i alla fall. Men båda mm. gillar ju Palmen mm. eh, Sen minns jag faktiskt inte jag, jag, Det kan ha varit dagen då vi åkte hem eh, Att vi hade varit där en hel vecka Och det här mm. var på lördagen när vi skulle åka hem då. Det är möjligt att det var så Hur gammal var du idag? Jag var 10. Eller jag skulle, jag skulle fylla tio det i år Jag var nio ja. då så man, väl, man var ju man var, man var barn men man var tillräckligt stor för att fatta vad som pågick. Mm. Uh, och sen, sen minns jag minns, ja, jag tror att vi åkte hem och sen på söndagen så var det någon total sorgig dag över hela mm. Sverige. Ingenting på tv. Uh, jag tror att de bara stängde ner hela tv, liksom mm. alla tv-sändningar. Eller de bara körde sändningar från någon kyrka, de körde psalmer. Mm. Jag är inte säker, jag, det är någon, jag har någon bild av det där. Och jag minns att jag var förbannad för att... så Okej, okay, det är tråkigt. Men kom igen, liksom. Det blev väl inte bättre för att vi har ännu tråkigare. Precis. Ge, ge mig lite, lite söndag. För jag tänkte... för här, Man gillade ju söndagarna på tv när man var liten. Så det var Sportnytt och Cosby kör. Aha. Och ähm, anslagstavlan däremellan. Nej. Det var den enda chansen att se någonting som liknade reklamfilm. Så hela min tv-söndag gick... För att de beslutade sig för att stänga ner det här. Mm. Så det är så jag minns det därför. Jag kan ha fel. Men det är så jag ja, minns det. Det kan nog stämma. Det, det var någon konstig så här, nordkoreansk bara of, officiell sorgedag som staten mm. utlyste. Typ. Um, så so, so, so det var. Och jag minns också, just det, det här måste vi ta upp. Jag minns också att jag kände att skönt, jag har ett alibi. På riktigt. Det? För att, ja, för att hela tiden kring, alltså kanske inte direkt, men när palmemordsutredningen, för då var det på mm. nyheterna varje dag, det kändes som det var i flera år, mm. från typ 86 till 88, 89, så var det liksom Hans Holmer, Ebbe Karlsson, alla de här figurerna liksom figurerade i tv varje, varje kväll. Mm. Och de letar efter mördaren de har olika spår. Och, och jag bara tänkte, jag är safe i alla fall. Jag kan lugnt säga att jag, jag var inte ens i Stockholm. <laughs> <laughs> Redan då var man paranoid. Ja, så, att, så om de frågar mig, då är det bara så här. Jag, jag, jag var här i Sälen. Mina föräldrar kan intyga det här. Min lillebror sa, även nu tror vad det han är. Han, han var bara sex år gammal, men, men ja, jag känner mig rätt safe på att så här, jag är inte på, på topplistan av misstänkta. Så det är... I första hand att du hade ett alibi, i andra hand att du var nio år gammal Och inte matchade sina elementer <laughs> Exakt <laughs> exakt Det är bra att du den, Ja Hur är din egen syn på Olof Palme? Om det jämför med dina föräldrars syn på honom Nej, jag tror att det är ganska samma mm. Eller kanske ännu mer så här romantiserad För att de de såg ju dåliga saker som Palme gjorde mm. Själv såg man ju bara highlights och ja. hörde bra om Palme eh, I skolan och sånt där ja. Så Jag var aldrig med om att det var någon som sa något dåligt Om Palme ja. egentligen. Så det var, han var väl någon typ av, av landsfader, Fader Speciellt för barn Jag tror mm. att, jag tror att, jag tror att han hade, Hans approval rate var nog högre bland barn Än vad de var bland vuxna Jag tror det också Vuxna kanske ville känna att de hade lite kritiskt tänkande och då ska man kanske inte gilla någon för mycket. Mm. Medan barnen bara, men han verkar ju snäll och trevlig och vill ha en slut på krig. Precis. Vi gillar inte krig, vi är ju barn. Palmen inte krig, vi gillar palm. <laughs> Exakt. <Ja. laughs> så, så någonting sånt där. Eh, så jag tror att 99% positivt bara. Ja. Eh, han var väl han var ju för allting som var, som var bra. <laughs> det klassiska. Han är för allt som är bra och mot allt som är dåligt. Ja, men visst. Jag visste att det var en gång som Uh, som min mamma sa uh, i en nyhetssändning att så här, nej, det där var inte schysst nu gick han för långt och det var någon debatt i riksdagen med mm. Ulf Adelsson mm. uh, och jag tror att det var jag tror att han sa någonting i stil med när man ser katten Ulf Adelson smyga omkring i korridoren, <här> någonting sånt där <här> och då var så nej Alltså, jag gillar inte Ulf Alesson. Jag gillar Palme Men det där var inte chyst. Det var den vibben jag fick av. Att likna någon ett kattdjur Ja, något sånt ja. där. Så, men, men för mig var det väl, jag skulle säga 99 positivt. Ja. Sen kanske det har ändrats när man är. Jag vet inte. Han var ju bra för sin tid, tror jag. Ja. Jag tror inte. Han hade ju inte funkat idag. Nej. Han hade nog, han hade nog funkat och blivit. Men jag tror inte han hade blivit så. Han har stött på sig mycket hinder på vägen. Känns det? Ja, jag tror att han hade haft fått det svårt. Ja. För att få, alltså, världen ser annorlunda ut. Så att, ja, svårt, eh, men han var ju perfekt. Han kom ju perfekt i tiden. Mm. Eh, om vi ska gå över till veckans spår. Mm. Som, eller egentligen är en samlingsbegrepp för rätt många olika spår. Vi skulle fokusera på ett specifikt av dem. Men polisspåret och vi kommer då kanske fokusera på äh, de här poliserna kring äh, den så kallade Baseball-ligan. Äh... Ja, det var ju, ja, det var ju från Norrmans poliser. Men de hade olika turer. Ja. De hade A-turen, b C-turen och D och så vidare, ända ner till H eller L eller något sånt. Ja. Um, och uh, det, jag, jag är ingen expert på det här, ska jag säga. Nej. Jag har läst en del om det. Uh, och, i de här från de här turerna så skapade man tror jag fyra olika eh, så kallade gatuvåldsgrupper. Det var väl då på eh, 80-talet som man eh, skulle ha ta tag i ja ah. eh, och då tillsatt eh, polisgrupper som då eh, var civilklädda. Ja, de hade ju haft civilklädda poliser innan, men de här mm. var civilklädda i tydligen mycket större omfattning än vad som var okej okay. ja. och det, det hade tydligen kommit kritik om att de åker ut i, i bilar mm. där alla är civilklädda och de griper folk mm. som är misstänkta för olika brott och det här, det här var inte så bra tyckte man för att man tyckte att man skulle ha uniformerad personal som, som griper folk och, och de civilklädda bara är eh, som spanare eller, ja. eller liknande support för att det, det ser illa ut om det kommer fyra eh, civilklädda män och bara sliter in en person i en bil. <laughs> ja. men de är då som eh, i den första svängen med de som kallas Baseball-ligan. De blev sedan upplösta men sedan mm. återkom i olika konstellationer i den här A-turen och sådär. Men det är ju intressant det här med att de är inte uniformerade, de är formellt civilklädda. Men de har ju samma, de är exakt likadant klädda. Så var väl då kanske som svenskar fick upp ögonen för... Den civila snutuniformen liksom. Ja just det, just det. Att titta där i en civilsnut. Ja, och just att de hade de här eh, kepsarna. Liksom ja. Och att det blev någon typ av... För jag tror inte caps, alltså som baseball baseballkeps... Det var inget vanligt inslag i, alltså, i gatubilden på den, på den tiden. Men ja. jag, jag, jag, säg att det var någon som hade kommit över ett gäng så här, tuffa amerikanska fotbollskapsar eller någonting... Med, med, med olika sportlag från USA. Och så, så tänker man, det här, det här ska vi köra. Ja, för jag för mig liksom, när man tänker svilsnuter caps, Att det är liksom enfärgade, ganska neutrala capsar. Men om det är baseballkepsar, då måste det ju vara här Yankees-loggan eller något sånt där. Ja, antingen det, eller sån här riktigt, sådana här gammal truckerkeps ja. från, från 80-talet. Ja, alltså ja, med platt... Jag har sånt mm. nät där bak. Jag vet, inte, jag vet exakt var, var, var, var i liksom den här hur den hur den såg ut. Ja, vad om. De hade lite mer skojiga äh, jävla måsa och sådana. Ja, exakt. Men det var en där bak. Med någon typ av, kanske någon, någon, någon crazy bild på någon, någon gubbe som är, som är på standen eller någonting. Och så står någon kul slogan där. Mm. I, I only came for the... Beach Babes, eller något sånt där. <laughs> så det jag hade när jag var liten en, en kaps som såg ut som långben. Alltså det var långbens ögon och sen var kapsen eh, skärmen ja. mylen och sen den hade en öron på sig. Just det, just det. Och kanske ett, sådär, två tänder som ja. vita ja. lappar som hänger ner ja. på skärmen. Sådär. Just det. Sån hade varit roligt om dem. Ja, var. exakt. Då får man en helt annan bild av ligan <laughs> När de är, är så fjantiga bara. Ja. Men men... Det intressant namn också att eller så här, att det är För att de hade baseballkepsar De hade baseballkepsar, därför kallas de baseballligan Men de gjorde sig skyldiga till övervåld Det var ju det de blev kända för mm. Att de tog in folk och spär skit nu de, Och kommunerna med det för att de var eh, poliser eh, Men när man hör baseballligan så associerar man ju Att de sparade skit med folk med baseballträning Exakt det är, ju, det är det man tänker Exakt, och det är ju det, är ju det där som jag ja, Jag tänkte också det Och ja. första gången jag hörde begreppet tänkte jag Fan vad läskigt ja. Och de med slagträn ja. kanske, jag tänker att de, de åkte i en liten bil. Jag vet inte varför de åkte och i en liten bil. Men de åkte en liten de, Golf. Ja, men så, som legister verkligen. Ja. Ser så, så ut som huliganer ja. Så åker de omkring. Ja kanske en liten Golf eller lite Honda Accord ja. eller från, från, från sent 70-tal. Ja. Eh, Honda Civic. Och så, så, så puttar de omkring där och hoppar de ut fyra stycken med, med varsitt baseballträvet och spöar skiten ur ett klenknarkare. Ja. Och jag det där, där är riktigt läskigt Nej, det var bara mössorna. Ja. Det var inget farligt alls. Det var inget farligt alls, de bara spöar folk med batong. Ja, ja precis. Ja, så det, det, var väl, det var väl de här gatavåldsgrupperna som som tror jag blev, eh, de blev en väldigt tight grupp mm. eh, och de hade tydligen ingen eh, så kallad befälstyrning. De jobbade helt oberoende mm. av, av, av, av de, de, de var helt fria. De var var fria agenter. Det kändes lite och jag tror de till och med nämnde någon någon polis och så här i Peter dokumentären om baseballligen att det kändes lite Miami Vice inspirerat. Aha, okay. att de ville vara såhär ja, men nu är vi ute på gatorna och gör det här på riktigt man hade säkert liksom vignettmusiken i huvudet såhär, men de åkte runt det. men det kan jag tänka mig att det är nog det är eftersträvansvärt och attraktivt som polis, alltså jag tror att man vill man vill nog hoppa ur den här uniformen så fort som möjligt och bli mm. civilklädd ja. på olika sätt, antingen vill man bli någon de här akademiska personerna vill nog bli såhär, utredare eller något sånt där mm. och, och sen finns det de här som som, som vill bli lite undercover-spanare. Gärna kanske klut sig till en knarkare eller någonting. Och sen ha! Nu har jag dig! Mm. Eller så här, gå, gå, gå deep undercover. Vara så här, tre år infiltratör. Alltså. Ja, precis. Det finns ju inte i Sverige. Det, alltså, det är väl mer i USA. Ja. Det, det går ju inte att göra det i Sverige, för det är så litet. Man skulle ju ja. bli eh, man skulle bli påkommen direkt. Ja, i Sverige har du något några skandaler kring eh, folk som varit infiltratörer som inte varit poliser då utan de har, ja, har info. informatörer men som har det har fått kritik för att gränsen mellan informatör och infiltratör har varit lite luddig. Exakt. Men då, då har man ju tagit civila som, ja. som inte har. Alltså, det är, det är ganska lätt att kolla upp om någon har gått på polishögskolan. Liksom. Ja. In, innan man ansöker om medlemskap i brödraskapet MC. Så, du så det bara kolla på LAD och utdraget för att se vilka högskolepoäng man har. Så, det, det kanske du, undrar, det du tror inte, inte. att svenska ens kan ta bort någon från jag, jag, jag tror inte man tar risken faktiskt. Nej. Sverige är nog för litet för det. Ja, det är nog sant. Tror jag. jag tror det. Folk känner igen folk. Den här, de här gatuvåldsgrupperna blev väl i alla fall, enligt den här utredningen som jag gillar att läsa. Mm. Vi kan väl ta, vad heter den egentligen? SOU, mm. SOU 1999, 88. Väldigt intressant läsning. Mm. Finns på nätet. Så. Och det finns på, jag tror det finns på riksdagens hemsida, också, eller mm. regeringens hemsida. Någon statlig organ. Man bara men det blir väl en, en statlig tillsatt utredning för att granska hur eh, palmutredningen eh, gick till helt enkelt. Ja, och det tycker jag är den. Jag inte, det, är den det är den tydligaste och mest omfattande eh, utredning som jag har läst. Ja. Sen finns det en massa journalister som har skrivit bra artiklar mm. och böcker och sånt där. Men, men det här känns så. Det känns så. Handfast. Ja, och, mm. officiellt. och det, det känns bra på något vis. Eh, men de nämner väl också här att. Eh, här har de ett kapitel i denna som heter Polisspåret, Just men i utredningen under Hans mer och jag tror även senare Så hade de liksom arkiverat allt under, alla spåningsutklag under olika rubriker, liksom så här Christer Pettersson, 33-åringen, Kurdspåret och så vidare Men det fanns ingen rubrik som var Polisspåret, Nej. utan de hade utrett enskilda poliser som det hade kommit in tips om men alla de låg som enskilda, de kollar aldrig kopplingar mellan dem och, och kollar liksom, aldrig upp polisspåret som ett eh, liksom mer organiserat spår. Utan det var bara enskilda det. poliser... Eh. Och jag tror att de förklarade det i början lite, jag tycker det är lite taffligt förklarat men som man säger att alltså, det finns utredningar mot enskilda poliser men det finns ingen konspiration utan de, de råkar bara jobba som poliser precis som det inte finns ett läkarspår eller ett lärarspår så finns det inget <laughs> heller, finns det inget polisspår vilket, ja, vilket det ju gör, ja. det finns ju ett, absolut ett polisspår. Ja. För att det finns motivbild och det finns tillfälle och det finns en massa... Ja, men och sen, alltså, de, de börjar i den här utredningen mm. eh, med, med att säga att det inte officiellt finns ett polisspår. Och sen, sen presenterar de polisspåret. Mm. Jag, jag vet inte hur de, hur de kommer fram till det. Men, mm. men det, det börjar väl i stort sett... Alltså, Baseballigan, den så kallade ligan är väl eh, en ganska stor del i alla de här poliserna eh, som utreds. Mm. Och, och de förekommer ju också i den här nazistiska, lite jag vet inte, högerextrema falangen av, av poliser som, som tydligen träffades och hade middagar. Och eh, väl allmänt hajlade och skålade för, för Hitler och eh, och sånt där. Ja, det, det kändes som en äh, Jävligt läskigt faktiskt När, mm. när sådana, alltså alla, alla sådana manliga grupperingar Som träffas och har Liksom lite våldsromantik Och lite mm. det, Jag tycker det är jävligt obehagligt Och det är därför jag, som jag tycker att är, Polisbordet är det mest intressanta mm. för att de är gäng, men, äh, men det är den äh... läskigaste kon, mm. Liksom, Konspirationen Mm Beväpnade män som på något sätt Står över lagen lite grann Jag eh, tänkte tänkte liksom så vi har lite Tidsperspektiv här, det här att de Blev kända Som ligan var väl innan Innan palmemordet och Det var 82-3 någon gång Ja, då de hade slagit ihjäl eh, Någon jo, Rolf Maknov Som eh, ska ha varit Före detta missbrukare Men mm. de tog in honom för de kände in, eh, igen honom och av mycket att döma spär det skit nu honom. Och så är det så här: beskrivningar i den här eh, i liksom polisens utsag och så här: Hans kropp vrider sig då 90 grader och kan slå med vänster sida in i kanten på bänken för att sedan resa sig igen och kasta sig själv bak. Alltså det, så här. det brukar ju vara så här: Warren-kommissioner när de <laughs> när ska förklara hur någon har liksom hur deras fot har hamnat i Västerhaningen. <laughs> <laughs> och att han har gjort det själv. Ja. Ehm, sådär. Och så, bara, så har de jättemärkliga förklaringar till det, det också, Jag har sett rättegångar mot polisen där, där de har förklarat. Det, det var en som blev faktiskt blev dömd i friade tingsrätten, dömd i hovrätten för att göra exakt så här i, i ett avvist mm. så Så vred han av armen på en, en 16-årig tjej. Ehm, och, och det var ju också en sån förklaring. liksom Att hon höll den väldigt Väldigt, eh, väldigt mjukt mm. Men att hon krängde är väldigt våldsamt Och sen ramlade hon ner medan han höll kvar armen och det var då den gick liksom. ja. Medan det mesta pekade på att han I stort sett vred av armen på mm. liksom, Bakom ryggen Så det, det, det brukar Sådana förklaringar känner man igen Men det är också det här att Skapa rimlig tvivel Ja precis. Vi var inne på innan. Exakt Att De, de känner ju till rättsprocesser ja. De här poliserna och det har ju gått en utbildning. Ja, absolut. Och har du läst... Eh, vad heter han? Det heter han Mikael Lund. Han som har skrivit där... Han, han för detta polis. Det var nästan som att han hoppade av en sekt eller någonting. Mm. Men han var en piket polis. Och eh, var polis under det här 80-talet med baseballligan. Jag tror, mm. tror till och med att han var, jobbade ganska nära dem. Mm. Men han var en av de här som åkte omkring i den där stora så kallade monsterbussen på på 80-talet. Stor skeva buss. Det Aha. var det tuffaste polisen hade på den tiden. Stor skeva buss med de, med de största poliserna i. Men mm. han var i alla fall en del av det där. Han var, han var en, en av de där hårdaste poliserna. Som sen hoppade av och blev jättemjuk. Ja. Jag tror han hette Mikael Lund. Men det här baseballligan tar sig också upp i en av Leif GVs böcker. Jag tror det är Samhällsbärarna. Eller? Som senare blev filmen i lagets namn va? Ja bra, bra bok och bra film Och jag tror det är, är det den filmen Eller en annan som Där typ första scenen är En naken Sven Wolter Som kutar runt För att det är så här socialrealism Eller så är det mannen från Majokt man... där, där De första scenen är bara att han Vaknar på morgonen och går och borstar Och är helt näktig liksom. Det känns som att Varannan film som gjordes då Hade en naken. naken Sven Molters <laughs> Väldigt många sådana Det var någon när han låg i någon säng med någon tjej mm. Det väldigt, är väldigt mycket Fan Sven, det här med, det här med Förra filmen du gjorde När du gick så här, naken <laughs> från sängen Till badrummet och borstade tänderna <laughs> kan, kan vi göra den igen? Det var så jävla bra ja Han måste vara varit rädd för att bli typecaster liksom. <laughs> som Jag kan göra mycket mer Jag kan vara påklädd Men vi gillar dig som fan <laughs> Som borsta tänderna naken killen. Allmänna pro -killer. Sveriges likaslag heter boken. Mikael Lund. Ja. Och den Han, kan du rekommendera? Jag, jag kan inte rekommendera den som bok faktiskt. Ja. Horribel, jag har läst den. Horri, ja. Horribelt skriven. Men, men bra, intressant story. Man får läsa den som ett reportage. Ja. Snarare ja. än en, en, en, en biografi. Eller någonting. Ja. Men som sagt då, ligan hade ju upplösts officiellt, men och Flera av de här liksom återförenades ju eftersom de fortsatte jobba som poliser och lyckades med hjälp av schemaläggning och sånt se till att de jobbade tillsammans ändå mm. i bland annat a och sådär. Just det. Och det var ungefär då som ja, sen skedde palmemordet och sen så började spekuleras i om de här poliserna som nu hade ett ganska uttalat palmihat låg bakom det mm. helt enkelt. Just det. Men det, de här... då, då var Men Det väl, alltså, det var väl inte det, det främsta spåret Det var så många spår som jag minns det Jag var ju väldigt liten då Men mm. jag, jag minns det inte som att polisspåret var Det var ett lite kontroversiellt spår Det var, lite, det var ganska mycket indicer Det var inte mm. så himla mycket som, som pekade på det. det var ju snarare kurdspåret och mm, De officiella spåren var ju 33-åringen och... Först 33-åringen vilket och sedan några månader som försvann han Just det. Och sen var det kurderna i typ 10 månader Ja liksom. mm. Och sen var det ju Christer Pettersson. Polisbordet har alltid bara lite och... och bubblat lite. Och det har ju varit det mest kontroversiella, eller det mest... Jag vet inte, för många, inklusive mig, det mest skitlande på något vis. Mm. Men det kändes som att eh, Christer Pettersson och, och 33-åringen... Eh, jag vet inte om du förstår mig när jag säger det, men, men det kändes lite som SVT körde dem. TV3, när TV3 kom, 87. <laughs> ja. De ja. bara polisspåret. Ja. Det, här är, det var så kvällstidningsvänligt på något vis. Ja, det är nog sant. Måntidningarna och eh, Sveriges Radio och SVT ja. kör officiella utsagorn. Exakt. Och de andra spekulerar fritt eh, på lite mer spännande saker. Ja, jag menar själva känslan mm. av, eh, av det här spåret känns väldigt kvällstidning. Ja, och det finns också en... Eh, Leif Persson, en ung, fräsch Leif G.W. Person alltid relativt, eh, leder ju något, det finns på Youtube faktiskt, där, eh, där de går igenom en massa olika polissport Just det. i en lång sändning på TV3 då. Jag har sett den, i tre, tre delar va? Ja. Eller, tre alltså, halvtimmar eller ja. någonting. Och så har de på plats eh, folk som skrivit en bok där de pekar ut någon polis och den polisen. det. är är alltid så obekvämt. <laughs> Han sitter ju i studion och förklarar, för att det var ju till. De, de var ju väldigt nära modplatsen, mm. den natten åker runt i den här, i, i den här bussen, och han ska, då, de, han ska förklara varför han tar en jättelov. Han åker hela vägen så bort, hela Rådmansgatan bort vänder och åker mm. tillbaka så här, vägen. Det, det, han tar en jättekonstig runda, liksom, mm. Precis när det här händer, och han förklarar det. Genom att säga att han bodde precis där i närheten, eh, vid Norrmalm. Och han skulle flytta sin bil för annars skulle han få, få parkeringsböter. Mm. Och gatan de åkte på var, var enkelriktad. det var enkelriktad så de fick åka bort hela vägen för att ja. inte liksom, åka mot enkelriktad. Sen och ta en stor eh, sväng och komma tillbaka igen på en annan gata och det var därför han tog den här stora mm. eh, loven. Och man tänkte... Jag fick lite sympati för honom där för jag tänkte, ja, det, alltså, sånt, för, kan ju hända. sånt kan ju hända och dessutom så, så följer han trafikreglerna mitt i natten <laughs> som polis. Ja. Så jag tänkte, nej, här ska vi inte åka mot enkelriktat. <laughs> det går, för att hade han, inte, hade han bara kört lite mot enkelriktat så hade det varit här 50 meter här ja. Men nu åkte de bort flera hundra meter för att han säger man ska inte bryta mot trafikreglerna. Så han får skit för att han är för laglig? Ja, men han men han, är han, han, misstänkt för han framstod som en väldigt sympatisk man där när han satt med, sitt, med, sin, med sin uniform där i studion och förklarade varför han inte hade skjutit Palme. Men det är också intressant, för det är ju ofta saker som är konstiga ja. som folk hänger upp väldigt mycket på. Ja. Men det händer ju konstiga, eller folk gör konstiga saker hela tiden. Varför stannar ni där i två minuter där. du kanske att mm. bara var lite slappa just då. Ja, precis. Alltså, jag jag såg jag... något bara på gatan som jag stod bara. Jag men och tänkte tänkte ingenting, jag bara tittade på den där grejen som låg på trottoaren. Jag vet inte, jag kan Jag spelar It must have been love på radion och jag tyckte den var så bra så uh. Aha, den hade inte kommit 86 Det är fast om man, om man skulle följa runt en människa en hel dag Så skulle man kunna ställa massor med frågor Varför, varför, bara, varför stod du där Och bara kliar i nacken Varför stod du och tittade in i en vägg en stund Inte bara tre sekunder och gick vidare Det är ju bara fyra minuters gångväg här emellan Varför tog du dig tio minuter jag, vet inte, jag minns inte det var i ett fönster. Mycket av min tid tjej. handlar om att gå runt, runt I mitt kvarter Jag vet inte vad jag gör varför gick du den här omvägen? Jag var en snygg tjej framför och jag bara glömde bort vad det skulle. <laughs> <laughs> Sådana grejer har jag gjort. Jag hade gjort dit direkt. Men, men det finns ju indiser i, i själva polisport. Det, det finns ju väldigt många luddiga saker. Men det finns ju väldigt, också väldigt många ja, fakta som gör att man, man tittar närmare på det. Mm. Men den, den grundläggande faktorn tycker jag som, som gör att man blir intresserad av polisport, det är ju att... Jag kan inte köpa teorin om att precis där Palme går förbi så står det en ensam galning med en laddad pistol. Jag kan, ja. jag kan inte köpa den premissen. Ja. För den, den är så osannolik. Det är verkligen ett nålsöga att ta sig igenom. Ja. Vad är oddsen liksom? Däremot kan man få in att, att det finns någon högt uppsatt i typ Säpo eller, eller polisen som vet att Palme är på ett visst ställe. Ja. Och dessutom går du och se en film, alltså det tar ju två timmar. Mm. Då, då hinner man ju kanske rigga upp någonting. Alltså du hinner ju definitivt rigga upp. Alltså att du tar en pistol, ger till någon och säger här, han kommer ut snart. Ja. Eh, vi, vi pekar ut honom. Så att, men det, det är ju ett, det är ett sannolikt spår, mm. tycker jag. jag, jag det, känns, det känns mycket mer sannolikt att någon måste ju ha vetat om... att Palme var på platsen. Hur många liksom knarkar som står med laddade pistoler bara och står och hänger längs gatorna? Liksom. Nej. Det är klart det kan väl hända? Det kan hända, men jag tycker att det är osannolikt. Ja. Och det, det får en ju att börja tänka på ett polisspår. Ja. Det som, det som är, ähm, är, säger mot hela polisspåret att det är en, en sån konspiration, det är ju att för jag är övertygad om att tre människor kan ju inte hålla käften i men det är det som alltid talar mot konspirationer. Mm. Att, eh, att folk klarar inte av... Eh, folk blir ovänner och, och folk eh, är klantiga. Liksom. Och, och då när man är flera så är ju flera som kan klanta till det. Eller, eller, eller blir sur på någon och, och så något. Så skulle man ha det här polisspåret som som, som, som huvudsaklig liksom, utredning så, så, så det skulle ju falla bara på att de, de är ju så jävla många, liksom. Mm. Om den här baseball-ligan eller gatorvåldsgruppen eller jag vet inte hur många de skulle vara i det här. Nej. Det har varit lite olika olika scenarier om, om de är fyra eller om de är liksom hur många som helst som ja, har precis. bestämt på de här mötena. Typ. Men ju mer man utreder det, desto mer verkar det som att det är så här halva liksom, <laughs> är ju med på det. Ja. Och jag är svårt att se att det, skulle, liksom, att det skulle funka. Nej, precis. Men det, det, det man har på polisbrott, det är, som du säger då, liksom, de... Om det är någon som vet var Palme kommer att befinna sig den kvällen så är det folk i hans absolut närhet, liksom hans familj. Och eh, väldigt liten grupp människor inom Säpo. Eh, mm. eh, och som då kan ha får ett land. Men har man har, man, uh, gått på, har man undersökt spåret ensam galning som råkar vara liksom, polis? Nej, men det är väl... Eller det är ju det utredningen då menar Eftersom de inte ser polisbåt Utan de utreder enskilda poliser som råkar vara poliser Då är ja. det ju ensam galning som råkar vara poliser Nu kommer en hund här Vi får se om det hörs Sådär, så det var besök av eh, Bodil Men med polisbåt finns motiv Och tydliga palmahatar liksom Och det är det här landsförrädare- eh, Tanken att, att Palme De gillar inte Palme och vad han gjorde Med svensk politik och vill bli av med det. Ja framförallt i den här I den här Norrmalms polisgruppen mm. De som träffades I gamla stan och, och hade Middagar och, och skönt Palme hatsång mm. ehm, Alltså det verkar ju vara En, en, en väldigt Tight eh, fascistoid gruppering mm. eh, av, av våldsromantiker. Som dessutom åker på Sydafrika resor tillsammans. <laughs> eh, för att såhär, ha samkväm med den sydafrikanska polisen. Ja. Som inte var helt kosher 1980 någonting. Nej, det var ju. Och de var ju inte vänner med palmer direkt. Nej. Eh, så att, eh, men, men att gå från att, att det skulle vara ett palmehat till, eh, till att faktiskt trycka. Av, avtryckaren den mm. i ryggen på honom är ett ganska stort steg men, men jag, jag kan ju förstå att man, att man utreder ja. att, att man utreder åt det hållet sen känns ju Magnum Revolver också som en sån här Miami Vice-pistol så om någon är så här, så det, det är inte ett officiellt tjänstvapen, men det, det är lite balt att ha. Om, man, om det skulle vara någon sån här. Ja, det är. Ett, som springer ut. Det är ett tungt vapen. Det är tungt. Den är ju, det tungt? Det är en rejäl. Koboisa picka. Ja, rejäl det det bit det. metall. Dirty Harry pistol. Och väldigt säker också. Det är inte en chans att en sån här revolver klickar på något sätt. Det är så. Ja, de är ju jättepålitliga. Mycket mer än, en, än du vet, en automatladdad pistol som ska liksom, mm. liksom, ha en massa rörliga delar och sånt. Mm. Då låter det som ett bra val uh, Ja, att ge en Christer ja. till exempel. Ja, ja. Ja. Ska, du ge någon, alltså, ska du ge någon oerfaren ja. så ska du, ja, då ska du vara en sån. Du riktar den i närheten av den här personen. Ja, precis. Mm. Ja, det finns inga konstigheter med ett sånt. Så. Ja. Um, har du själv provskjutit? Ja, men jag, har gjort, jag har gjort lumpen och, okay. och, och lite på skjutbana och sånt där. Mm. Ja, men jag har skjutit revolver och det, det, är, det, är inte, det är mindre rekyl än vad man kan liksom föreställa sig. Men det, det, är en väldigt, det, känns, det känns väldigt... Alltså en, en ganska liten oerfaren person kan plocka upp en ganska stor revolver och trycka av. Och det är inte så illa som det faktiskt mm. det ser ut. Det ser mycket mer skrämmande ut än vad den är. Så hade, det hade kunnat vara eh, en årig du om du inte hade alibi. Ja, i teorin alltså. Ja. I teorin så skulle ju en nioåring kunna trycka av. Ja. Men det skulle ju vara. Det skulle behöva vara platå då. Att... Ja, det är en, en jättegrej att, att sätta på en nioåring faktiskt. Ja, faktiskt. Att skjuta statsminister <laughs> på öppen gata. Ja. Um... Men nej. När... Ja, alltså, jag, jag har ju, jag har ju gått, alltså, gått ut och in i det här polisspåret så här, sedan, liksom, sedan 90-talet. Ja. Sen, jag, jag tror att sen TV3 gjorde det spännande eh, Om man läser Man läser massa grejer och man, och så, man, man, man, man tänker att så här, Ja, de var nog De var nog riktiga arslen ja. Men jag, jag har bara svårt att se att det skulle vara Att, att, det, att det skulle komma Därifrån någonstans okay. Rent, rent äh, känslomässigt så, så är det ditt favoritspår för det är mest spännande och kittlande. Ja, Men du tror inte på det. Nej, alltså jag, jag kan, jag, Dels kan jag omöjligt se att, att man skulle kunna hålla käften om det är en poliskonspiration. Mm. Men samtidigt så, så kan jag inte köpa premissen att det skulle vara en slump. Att det står en knarkare där med en laddad pistol. Jag kan inte göra det. Nej. Eh, har något med du vill tillägga om polisbord? Jag tror inte det. Jag tycker alla ska läsa SOU 1990. Det är 9,88. Ja. Det är den bästa utredningen. Det är en bra lunta också. Jag har skrivit den i lite i taget. På, ja. på, Jag ska inte säga vilket jobb. Men på ett jobb. Inte för mycket i taget. För det är väldigt, väldigt många sidor. Ja, det är några hundra sidor. Ja. Men ja, den kan man ju förkovra sig i. Om man... Inte minst vill du vara med förberedd för framtida avsnitt och kunna störa sig på bristande fakta och sånt där Som säkert kommer att komma upp Den är nästan exakt 700 sidor lång mm. Vilket jag tycker är lagom Lagom, det känns som, det är bara att den inte har något bra slut, känner man Man får ingen katarsis i slutet när man läser hela Absolut inte Man får inte reda på, så här gick det till men det, det är det är därför du håller på med det här Nej. För att det inte har blivit något avslut Nej precis, och jag vet inte när det blir avslut på den här podden Någon gång måste det ju bli den ja, När alla spår är liksom ja. avhandlade men Det kommer ju nya spår hela tiden Inte hela tiden, inte ett i veckan Men eh, jag kan ställa den här frågan avslutningsvis eh, Som jag brukar eh, ta till Om det kommer fram, vem som möder Palme Vad hade du tyckt var roligast eller intressantast Eller mest tillfredsställande så alltså det bästa hade ju varit en, en, en spektakulär och så här sensationell konspiration. Mm. Alltså jag tänker någonting i stil med att, att... internationell eller svensk. Uh, ja nu när du säger det. Jag, jag tänkte min första tanke var så CIA i samröre mm. med, med någon typ av sovjet... Alltså, ingen gillade Palmen. Så att de två organisationerna har någon typ av joint... Att <laughs> Reagan och Gorbachev har mötts och bestämt. Alltså. Ja, men precis. Så här, kan, så här kan vi inte ha det. Vi, alltså, vi vet ju inte vart han står, den där rackaren. Uh. Jag känner att han är med dig, och du känner att han är med mig, och ingen vet, och så <laughs> så, så, alltså, någon typ av sån konspiration hade ju varit det absolut mest spektakulär. Uh. Um, men också, jag vet inte, sen, sen är kanske lite en lite närodlad konspiration. Men definitivt en konspiration. Ensam galningssport är ju så trist. Ja. Alltså det är, ju, det är ju den här Mihailovic, du vet. Ja. Där är ju en, jag hör röster. Ja. Det, det, det är så jävla, det är så ja, men Det är ja. det Ja, verkligen, fattigt och deppigt. Ja. Jag vill ha någonting på någon högre nivå. Så att, ja. Ja, men någon sån kanske. CIA i samröre med... med vad heter de sovjeterna GRU eller någonting? Ja, ja men eh, vi får se i framtiden om det någonsin visar sig. Det kommer aldrig att ske. Ja. Du kommer aldrig att hitta den här mördan. Eh, speciellt inte eftersom du har vattentätt alg. <laughs> eh, tack så mycket Martin Sonneby. Tack så mycket. Hej då. Hej.